Baigoriko etxauzia jauregiaren inguruan, proiektu bat sortu da. Baigorinen nafartaren etxe bat egin nahi dute elkarteko bikide ditugu presidenta eta diru zaina, mementoko handi harregi, egunon zuri? Egunon. Gaurrigun etxauzia pribatu baten eskuda, eta zier elkartean eserke mandautziego gori etxauziaren rosteko? Baitxauzia, beti privatu izan da, eta izan dira bizpaiu proiektu, bon, dira, deia hori goio ita amaro, ita tekot, eta hamaro eta hamo sortekuat. Eta bedeliberoa nahi bat zuazkena, uh, guaitko jabek, uh, bazirentzu dira, urte, urte atuntan edoela, salga uh, izutela. Bon, gero zeutamena eman dute nahi zutela saldu, dira izazpizor zireitekoat. Eta horren ondoti egizan baitzu hasi dira tal dekipi batean hola, nintzatzen, ikusten, eta gero elkerarte bat da jonen den baxoan. Aipatzuzu lehenago ere entxegoak izan zirela, erosteko? Izan ziren iduriz, ba honi haujan nintzen, eh, demora hartan, mainan, uh, izan dira iduriz bizpailu proiektu uh, ziren artikulan uh, bururainu izanak. Eta gero sella da salud saldu da privatu batik, o shaped batik eta beste batik. Faltazalto e Eta, ba, e e eta gaur egun noren egin da, noko da privatu hori? Hor, diuan, entizirne genLOG batzu, bez elенерri izango assume zen zen St Children facult egentan izango daari. Azteko eskoalegia bara nik uste da eta ΟG знаком мной Profでき Eta guai dila malagukte, nik uste egosi duten jaurikia, uh, etxauzia. Eta salgai ezagir dute beraz e, etxe hori, eta ah, el, zuek elkaartekoek hagemanak ukanditu zua beraz? Eh, nik persoanalki ez, behin anara, zonbait zuko kandute dila, zazpizorzi leitekoet, eta hagemanetan gida beti, eta izain mixtan da. Hala, eh, elduden leiteetan, guai askifite, guai dauntan behiz jakines este lablako ola ko eciata bai leite shalzen eran horion pasztu go dira onu leite kutxe bainan horremanak dira horreman aspaldian gainera jende batzuekin e jende batzuekin aha echeusiak baigorrina oro korki se les coudoux baigorriak Hori hoe fitikusiko du ni <risa> ene gustuko importancia badu importancia badu ehik ehi ehdia maila horion be uh, gusten da beaz gusten dela uh, ba astut txetena den den uh, den den dako edenek uh, er musi setausi pentsatzen dutola baina ni gustoi badin importancia bai goher handako gero kusiko, uh, kusiko bilzahak, eta biltsahastekoitza indera eta biltsaha publikoa Erdin hor, jende gehiago ahipatuko bote berean ahremana egitxauz ekin. Eztak hita ahremana egitxauz egin alde, baina egitxauz importanta da, bai horreko jo eginako. Yakinez ja, gainera hainatia izan dela, estatunean dela, eta ergiainerdian dela. Jabeak, zuen proiektua nola hartu dute? Hori egia egan ez da ki nik ez baititut persoenalki zautzen eta ez bainizekin ahizana. E, Ilduriz, inteesatia dira, inteesatia bat. E, Intesatia ez dakit, intesatia ezten aldean, pentsatzen intesatia direla saltzeko, iduriz intesatia direla saltzeko behi horiarek. Gara, hori idiote ezteko iduriz, behaz pentsatzen alde, atxikia direla behi hori koheriai. E, nahi da, pentsatzen bada beste e, erosle bat bari bada, ziag e, lentasuna emanen duela edo olako zerbait pentsatzen alde? Hori e, ege egan ez dakit batek Berdin ba berdinez, egero soz historiak, sos historia, historia baitela, baina... Hidurizu uh, bon, atxikia dira. Ara. Eta gero kusiko heldu den uh, asteila betetan nola, nola joan den historiak, gero neokeztu egeiten al, azkenia nola finitzen alden historia baina normalki, bon, atxikia dira eta nahi lukete bai horriak ege uste. Bai horriak kutsiak edo eltearte batek edo, bai ara. Uh -huh. Eta bai horriak. Baina uh, Erosiz uh, Geroz, Zepenxatu uh, da horiekine egitea bada proiektu zehatz bat, Hr. inguruan? Hr. Proiektua <tiedotus> bada <scrivk>: proiektu <tiedotus> bat, beharik horiek girean, Zeta Estubalio Eroshtia Eroshteko bakarik, Hr. Proiektua da nartartaren etxe bat muntatzea. Hr. Proiektua da nartartaren etxe bat, Istan da bat alaino, ono proiektu hatan. Hr. Elkerhtiaren ideia E, da dabia sina fatajan itxe batitea jakit e, iru iru iru low hrokin hori lebisiko kultura eta historia gastelur baitu itu importancia na eta gero viahena e, ekonomia mailon e, ekonomia sustatzeko ere, jarrekin, geiteko, eta pultsatzeko iru garena importantea ire diaspor horekin eta jimarla baino gehiu e, genealogian maidan eta diaspora ikien lanianakzeko, eta laugarenak elkargu nebat, denendako. Ehan nahi duz eur eze oztatu bat, edubo ordi ezta ono finkatia, baina, ara diendek, bediendek, sartzen al, sart diten, etxauziat eta zendako estradu bat denakzeko, pomenatzeko, emintzatzeko denaktien dana. Dene hidekia laiken liku bat. Hori da proiektuaren eda. Hainbat, Shail, edes, urdin, aipatu dituzu. Eta, museo baten gisan egiteko edo beste gisako zerbait? Museoa ez baita ezbada. Behas, parte, eba kulturala eta historikoa. Ba egiten aldean. Museo bat bezala laikela, baina gehiu interaktiboak. Ez museo bat, sahtu, tagiru atera eta etxea sahtu. Laik ezin ez, gure idei ezteko, elkaragune bizi batean egiteko. Zuegan egiztela muxo bat bezala izan, eta ez da hori izain bakarrik. E hori parte bat da proiektuan. Gaur egun, nola baliatua da? E, pribatu batena da? Bada bizitatzeko posibilitatea? Bada nora... bisitatzeko posibilitatea, baina ahun pribatua. da. E hori bizitatu bat udan, eiten duten, uh, behin edo, bietan, uh, astean, baina beztena, zinez pribatua da. Arttetan gertatzen alhal da besteino edo onak baitute edo nahi baitute zait antolatu baiten beste gizan fun pilotatu da. Baiggoriko etxeusia jauregiaren inguruko proietua aipatzen ari dira, eta nafartaen etxe nahi dute egin eta elkarteko presidenta gurekin handi arrigi. Nafartarren etxea ipatzen dugu, um, izen hori bera, eh, nafartarren etxea, gana du ikusten duzula bai baino uhunago, egia bera, baino zabalago proiektu hori? Ba, beharik, e, be, nafartarren etxea, etxauzia nafartarren etxea deitzen da, ez genien, nafarro maigira, gaztel hori nafarro eta nafoko ustori beti be importantzio kamaitorri on hori ni ke sauzit kontatu ko spektakitik odien sakitan joñi nendene do dosengia saukera izan da beste bate ze kontatzeko eta bistan da be johertas aparte na faxtaha ke eskoldu eta eta eta eskoldu unitate zapartere intentsiatia direnak izan baitira arai jendea pasatuko dienak eh, eh Aleiz, zein alegun aleike. Uh -huh. Zubilan bat, pentsatu da, behar badan, Nafarroa garaiko jendeikin egitea? Ba, Nafarroa ekin... Uh, zera... Ahemalak dehia izan dira, parte batekin. Eta honoa izakehio izan uh, artiak izan dira. Nafarroa egunean dehia... Asiagira ipatzen eta... Uh, etxauzean izan den... Uh, fem, ezbilkura behin hamdago. Kespena tipiochtan aforan egunean, eta biztan da, emanak izain, izain dira, izain dira eta beharrizkoak izain dira, edo zain dira. Zuek, elkarte egizan, montatu ziste, uh, laguntzarik edo badu beste egituraren anik, izan publiko edo beste? Hor oh, diuan, edo zain dira, hono, uh, astapena, astapena da, baina, uh, diakimeerda, uh, etxe baten erozteko, edo, edo gaztelu edo beste etxean erozteko, ez da laguntzaik. Eh, laguntzak izaitena dira, gero marxian zahia delaik hordion bat laguntzak galdi itena dira. Baina erosteko ez da izain. Hordion diakinez, bai horiko egikoetxeak ez tila eh, gaztelua erostean baizik eta elkaarte eh, el horrek. Gazortako mundatu da elkaartea eta bai beharko da untza pentsatu. Sosa, nondik ahazize ituritaik karriazi beharko den sosa. Hortangira bai... Eh, Bistanda soz alimaleko soz zahomba baita bistanda. Errikoetxeak soz laguntzarik ez duela ekartzena lehen zu, baina... Uh, ...sustengo bat? Ez dakit, baina ez du errikoetxeak er, erosten. Ordion, gero behdin. Hori, ah, uh, kusi behar ez gira hoktan, baina ez du errikoetxeak erosten. Eh, baina, sustengoa, morala erakutsi da? Interesan? Ba, ba, ba, ba. A junt, a junt, a junt Niso bera itzinatzen ikuste eganez, edo zen bai horiek horiek horiek hoitxe entere esatea dela proiektuokikin. Baina bizantz, ez da egi baten uh, uh, geroa zalan zaxzen al, gaztelu baten edo beste gauza baten gatik edo zen bizantz, edo zen bai horiek bizi behar du ere, uh, edo gustuko, edo zetik aparte. Uh -huh. uh, Baina el... uh, argunta-argunta txekia dira uh, proiektu uh, uh -huh. hori zeugan Elkartea el montatu duzu ez zon bat uh, kide biltzen ziteo gen inguruan? Uh, me bentuan amost, amost emez horzikot, diakinez uai uh, ofizialki montatea dira elkartea eta diakinez elkarte hori idekia dela Nahi diinak, di amor zeudon truk urte guziz, esakzen alda elkartean Eta araiz izan, aniz jende sartuko denik elkartean. Uh -huh. Dehi de bat da. Eh? Dehi de bat da, adas. Ah. Eh, eta nola berdara emanetan sartuz ikina? Hordion eh, bada... Ordeon, plaketak emantu zelan aforan egunean. Hordion badira plaketaz omaitzu hor. Eh, gu hor badira... Dik ustezu lunetaik orainan... Telefona zemakia izan behar da plaketan. Edo nideituz, edo bestekide bat. Eta webgunea, ordeon, webgunea mementoan ez da ahaz uh, betea, baina normalkia azte honetan uh, gehiobeteko da, beraz, ubebikoitza hilu aldiz, puntio etxauzia, puntio org. Horrat joitean, izain dira telefona eta kontaktu guziak, uh, elkerartean txartzeko, diro emaiteko, laguntzeko ta, eta hasietasunen ekaiteko. Ondoko etapa, zurazki, diruaren embiltzea, eh le misiko bakatu le misiko tapa edo soñu jasa normalki ekaina ez dituztaren edo ondareana bilkura publiko bat disein da eh jende esplikatzeko bai guriak eta gerona nahi bisitanda eh zer den proiektua hori minimo bat da edo soñu jasa jendei dakizak 15 proiektua zer da le misiko eta gero diro 1000 bisita bisita diroin bilseko de, bentasgoian uh, den gana joaita bankuen gananta Ebe, dena. <laughs> Den, denen behar hauk eindu, behaz, uh, bankoak biztanda. Dendeak behaz, plaketa horztan eta webgunean markatia izain da, uh, behaz, kide izaita edo eta uh, laguntzea, hori hori hori hori horiek izain dira, eta biztanda bankoak. Mm -hmm. Hala. Ondo, ondutik behar behar da, obja batzu pentsatuak dira, etxea erosita gero? Odir, e, icha e icha e hier estatunean da. Es eh? da uh -huh. behitia isanda dila, ez inik, az, e handa, di la taquita machaia masaspurtekot es jabio keinek aitinekoek. Beaz sie Sergio estatunean da, jakinez bitii obhavari leiteko edo tindu edo edo beste gauzak bainan bestenoz orokoki zinez estatunean da itzi. E Bei eh, merkada biztan da seitantolatu. Emendi eh, karatse. Emenikara dikara dena gehiago ipatuko dugu proiektu horta zan jarregi, historioaren atletik ere bai, miresker hasteko zuri gomitaun harturek? Ba, esker miraziek, eta istantazio.